بسم الله الرحمن الرحيم الا <سؤال> يا ان وئشتي اسجدت في ولدتم في بولنيل كاشا رضي الله تعالى عنهما دفستم samo jedną suzu i strah od uswiśnobe Allaha drożej mnie nego da فينادو دي نانا يا سابي رحمته الله تعالى عليه اكو نبدو بكلا Pa koja vam je Pogledajte kako su plakali, a bili su najsretniji ljudi. Ako će osjećati svojim prsima ono što mi osjećamo, onda će zaista uživati. Popravimo, dragi moji vrati, plamendaj, cijema, ja sestro, svoj odnos, svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pripremimo se prije nego što nam smrt dođe obračunavamo se pri nego što nam bude obračunavano na. Plačimo pri nego što dođe dan Plača puštajmo svoje suze iskrino radi se Allaha dželle šane nego što dođe dan kada će ljudi umjesto suza usta te krv je hadis sallallahu posallahu alayhi ve sellem čovjek koji se u samoti seti Allaha Pa suze potekle iz očeva. Takvom pripada Allahov hlad na sudnjem danu kada ne bude drugog vlada. Dragi moj brate, zar ima nešto slazi od suze koja se pusti iz traha od uzvišenog Allaha. Jesi li ikada opitao svoju dušu Allahov robe, gdje sam ja? I gdje su moje suze, puštene radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Jesi li se ikada opitao, dragi moji brate, koliko i koliko sam suza prolio radi nekog drugog mimo zvišenog Allaha? Koliko i koliko suza sam prolio za šikom, djevojkom? I jesi li se upitala toj men taj cijena sestru koliko i koliko sam suza prila za svojim mladićem, a škrtari, sam još uvijek škrtarim da pustim samo jednu suzu za Allaha, djela šanohu. Zaharati yeah. gajra hašaka, laukana kalbuka, kalbahu ma dutahu, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكيس الله ولا الله جل شأنه هنالك كل كل يا I koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočim da nema drugog, istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi vasallama Allahov rob i Allahov poslanik. Objavio Allah želešanu u svojoj plemenitoj knjezi O vjernici, bojte se Allaha djelašanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je Allaha djelašanuhu O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Znajmo, draga moja braćo plemente i cijenine sestre, da je najbolji govor Allahu djelašanuhu govor, a najbolja uputa Uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama iznaimo dobro da su najgore stvari novine u vjeri jer svaka novina u vjeri je novotarija a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u jehanam i vatro da nas Allah dželle šane sačuvanje amin لله الدر الصابرين عمله خيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله الدر الصابرين عمله خيه ولا تهن ابدا وعزمك Njegove uzvišenosti, njegove vlasti, snage i moći, to je ono što zaokuplja srca vjernika. To je ono što zaokuplja srca svih onih koji obožavaju samo jednog jedinog istinskog Boga, dostajnog obožavanja Allaha subhanahu wa ta ta'ala. To je ono što zaokuplja srca svih onih koji su svoje živote i svoju smrt podredili uzvišenom gospodaru Allahu Đallašanhu. قل ان الصلاه ونسكي ومحيي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رeci klanjanje moje i obredi moi i život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu gospodaru svetao va koji nema druga to mi je naredjeno ja sam ja sam prvi musliman kada rob Spozna svoga gospodara, Allaha djela šanuhu. Spozna Allahovu veličinu, snagu i moć. Njegovo srce se ispuni strahopoštovanjem. Njegovi dani su ispunjeni ibadetom, postom, sadakom, širenjem Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, poznavanjem drugih ljudi s njihovim uzvišenim gospodarom. A njegove noći, njegove noći prožete su noćnim namazom. Dugim stajanjem pred Allahom djela šanuhu ispunjene su Sjećanjem na dan obračuna. Dan kada će svaka duša odgovarati za ono što je radila na Dunjaluku. Njegove noći, njegove noći dočekuju sabahski ezan sa suznim očima i tihim jecajima. Suze bogobojaznih, najiskupocijenije su suze. Plač pondi iz nih, plač, pokajnički jecaji, najiskrniji su jecaji. Kaže Jezid ibn Mejsara, rahmetullahi ta'ala lih. Plač se javlja kod ljudi iz sedam stvari. Plač iz radosti, plač iz žalosti, plač iz straha, plač iz rija pretvaranja, plač iz boli, plač iz zahvali i plač iz straha od uzvišenog Allaha. Dragi moji brate, zar ima nešto slazi od suze koja se pusti iz straha od uzvišenog Allaha džallašanuhu? Zar ima nešto slađe od suze koju pusti bogobojazno oko? Dragi moji brate, u tim trenucima se spušta Allahova milost. U tim trenucima se pišuju, mnogostručavaju dobra dijela, a brišu loša. U tim trenucima podižu se tvoji stepeni kod Allaha, dželašanuhu. Jesi li ikada upitao svoju dušu Allahov robe, gdje sam ja i gdje su moje suze puštene radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže Ibn Al-Qaim, rahmatullahi ta'ala aleyhi, Čudno li je tvoje stanje čovječe, čudno li je tvoje stanje čovječe, uzvišeni Allah ti je stvorio rijeke i mora, a ti ješ krtariš u jednoj suzi. Radi Allaha, Allah. jeseli se ikada upitao, dragi moji vrate, koliko i koliko sam suza prolio radi nekog drugog mimo ozvišenog Allaha, koliko i koliko suza sam prolio za šikom, djevojkom, i se upitala plementaj cijena sestro koliko i koliko sam suza prolila za svojim mladićem, koliko sam suza prolio za kućom, za školom, za diplomom, za imetkom za neostvarenim profitom, a škrtario sam još uvijek škrtarim da pustim samo jednu suzu za Allaha kaže Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala da pustim suzu iz straha od uzvišenog Allaha draže mi je nego da podijelim hiljadu dinara da pustim samo jednu suzu iz straha od uzvišenog Allaha draže mi nego da podijelim hiljadu dinara ابدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل خير ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين O ti koji se zaokupljen dunjalukom i prolazim dunjalučkim slastima, o ti koji ne znaš ni za šta drugo nego sa za zadovoljavanje svojih prohtjeva i strasti, zar si zaboravio da si u posjedu vladara svih vladara, zar si zaboravio da si u vlasti uzvišnog Allaha kome ništa nije slično i kome ništa nije teško, zar si zaboravio kome ćeš se vratiti nakon svoje smrti, ko ti je bliži od tvoje žile i kucavice, zar si zaboravio na onoga koji kada nešto hoće, samo kaže kun fe je kun, budi i ono bude. Prenosi se od Ubejda ibn Umejra, rahmetullahi ta'ala aleyh, da je rekao Aişe radiallahu ta'ala anha, obavijesti nas o najčudnijoj stvari koju si primijetila kod poslanika, sallallahu aleyhi wa ala alihi wa salam. Aişa je ušutjela, a zatim rekla, Jedne večere mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallam Aisha, dozvoli mi da robujem svome gospodaru ovoj noći. Rekla sam, tako mi Allaha uistinu volim tvoju blizinu, a volim i ono što tebe čini radosnim. Ustao je Allahu poslanik, abdestio se, a zatim zanijetio namaz. Plakao je u namazu sve dok nije nakvasio svoju bradu. Zatim je plakao sjedeći sve dok nije nakvasio svoje krilo i zemlju ispred sebe došao je Bilal da uči sabatski ezan i vidioš je Allahov poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u stanju rekao mu je Allahov poslaniće plaćeš a Allah ti je oprostio i prošle i buduće grijehe šta je rekao Allahov poslanik šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam rekao je efela ekunu abdin šekura azarda nebudem zahvalni Allahu rabb ove noći su mi objavljeni ajeti i teško li se onima koji ih budu čitali a ne budu razmišljali o njima koji ajeti in الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار مستفى رانيون بيسا يزمني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 poslanik sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu uči nam kur'an kaže Abdullah ibn Mas'ud začuto zar da ja učim tebi Allahu poslanice a tebi se kur'an objavljuje kaže poslanik alayhi salatu wasalam uči ja volim da slušam kako drugi uče kur'an učio je ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kur'an sedakni došao do ajeta u suri an-nisa Fakaifa idza jina min kulli ummatin bi-shahid wajina bika ala ha'ula'i shahida. Aštašitak biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih rakova je poslanik sallallahu alejhi ve ale ajhi ve sellem hasbuk. Dosta. Po davu Ibn Mas'ud poslanika alejhi salatu vesselam, a njegove oči Njegove oči bile su pune suza. Prolasio je poslanik sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme jedne prilike noću i čuo jednu staricu kako u svojoj kući uči Kur'an i ponavlja: "Hal ataaka haditu ghashiyah? Hal ataaka hadithul ghashiyah? Hadith je li ti došla vijest o teškoj nevolji?" Zaplakao je poslanik alejhi salatu vesselam i rekao da došla mu je vijest da došla je vijest o teškoj o teškoj nevolji. Klanjao bi cijelu noć S jednim ayetom, kojim ayetom? In tu'adzibuhum, fa'inahum ibaduk, va'in taghfir lahum, fa'inneke ente l'azizul hakeem. Ako ih kazniš, pa oni su tvoje robovi, ako im oprostiš, pa ti si silni i modri. Kaže Aisha radiallahu ta'ala anha, čula san posanika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, kako plače na seždi, govori, ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj ummeti. موي نارد radijallahu ta'ala an često bi plakao i govorio kamo sreće da sam ptica kamo sreće da sam ptica živi, jede, pije preliječe sa stabla na stablo i nema obračuna na sudnjem danu ili bi govorio radijallahu ta'ala an kamo sreće da sam stablo posjeće se i potroši i nema obračuna na sudnjem danu znaš li dragi moj brate da je onar radijallahu ta'ala an Imao na svom licu dvije pruge, crne, duboko urezane u njegove obraze. Od čega, dragi moj brate, od plaća i straha od uzvišenog Allaha. Klanjao bi omer ljudima sabah namaz. Učio bi suru Jusuf. Sve dok ne bi došao do ajeta. Inna ma aškubethi wa huzni ila Allah. Ja tugu svoju i jad svoj. Pred Allaha iznosim Stao bi plakao Omer radijallahu ta'ala an dok ne bi razplakao sve džematije za sebe Osman radijallahu ta'ala Kada bi vidio Kabor Zaplakao bi upitali bi ga Osmane Allah ti se sminoval Zašto kada se pred tobom spomene Sudnji dan i obračun ti ne plačeš A kada ti se spomene Kabor Plačeš Odgovorio bi Osman radijallahu ta'ala Kabor je prva stanica čovjekovog drugog života. To je ono što ga prvo čeka nakon njegove smrti, pa ako mu kaburu bude dobro, sve poslije njega će biti dobro, a ako mu kaburu bude loše, sve poslije kabura je loše. Maulaja, pa Sufjanesevri rahmetullahi ta'ala aleyh Kada bi se pred njim spomenula smrt Mokrio bi Ađerlakumullah Mokrio bi krv Pogledajte kakvi su bili naši preci A pogledajte danas nas i naše stanje Pogledajte kako su plakali A bili su najsretniji ljudi Plakali su A bili su najsretniji ljudi. Šta su govorili ashabi ridvanullahi ta'ala aleyhim ajba'in? Govorili su, slušajte dobro, govorili su ashabi, ako će stanovnicima dženneta, džennetljama biti ovako lijepo, ako će osjećati u svojim prsima ono što mi osjećamo, onda će zaista uživati. Onda će zaista uživati ilaha ilaha ilaha illallah. Ibrahim ibn Adham, rahmatullahi ta'ala aleyhim, znate li ko bio Ibrahim ibn Adham? Bio jedan od velikih pobožnih islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah ga je iskušao siromaštvom. Bio je toliko siromašan da bi, kada bi htio jesti, vadio iz svoga džepa komadić hljeba, koji bi se ukorio dugog stajanja. Vadio bi taj komadić hljeba iz svoga džepa, odlazio do rijeke, potapao ga u vodu, a zatim ga tako vlažnog jeo. Jeo bi plakao. I zahvaljivao Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj obskrbi Vidite kako je živio Ibrahim i Ibn Edhem A kako mi danas živimo Vidite kako je živio Ibrahim Rahmetullahi ta'ala ali Ali kada bi ga upitali Jesi li zadovoljan sa Allahom I njegovom odredbom šta bi odgovarao Odgovarao bi kada bi znali Kada bi znali vladari Kraljevi, moćnici Na istoku i zapadu Šta ja osjećam svojim prsima potegli bi svoje sablje, da mi to isčupaju, istrgnu iz mojih prsa. Zar niste čuli što kaže učenjak Ebu Hazim, do nas je došla vijest da je plać, i straha od uzvišenog Allaha ključ za postizanje njegove milosti do nas je došla vijest da je plaći straha od uzvišenog Allaha ključ za postizanje njegove milosti ovoj slabašni čovječe sjeti se iskušenja koja te čekaju sjeti se časa tvoga rastanka s ovim dunjalukom sjeti se časa kada ti dođe melek da ti uzme dušu zar sada, sada nema izlaza, nema izlaza naredba od uzvišnog i silnog. Sjeti se kabura, njegove tamih i tvoje prve noć u njemu. Sjeti se dana, proživljenja, izlaska iz kabura. Ja vajlana men ba'athena mim marqadina. Hada ma ba'da arrahman wa sadaqa al-murserun. Težko nama, ko nas iz naših kaburova oživi. Eto, ostvaruje se prijetno milostivo. Poslanicu istinu govorili, in kanet illa sajhatan vahideh fe idhahum jamijun ladayna muhdarun biće to samo glas i oni če svi pred nama pred nama obreti fa esma' kalama Allah aynu terhadu la ilah Iskušenja, dragi moj brate plementa sestro Koja prestravljuju i zastrašuju čovjekovo srce Iskušenja koja tjeraju suze na oči Pa imali ih, dragi moji brate plementa sestro Imali li suze da je pustiš iz straha od uzvišenog Allaha Jesi li čuo, dragi moji brate, za Muhammed ibnul Munkadira Rahmetullahi ta'ala ali ih Muhammed ibnul Munkadir Rahmetullahi ta'ala alejhi jedan od najučenih i najpobožnijih tabiina kada bi plakao potirao bi svoje lice i svoju bradu suzama govoreći došla je domena vijest došla je domena vijest da je jehenemska vatra neće pržiti mjesto do kojeg je dospjela suza domena je došla vijest da je jehenemska vatra neće pržiti mjesto Do kojeg je dospjela suza Istinu je rekao Muhammed Istinu je rekao Muhammed ibn al-Munkeder Rahmetullahi ta'ala ilih Jer kaže naš imam, naš vođa Naš uzor Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa salame Dva oka neće pržiti Jahannamska vatra Oko koje je plakalo I straha prema Allahu I oko koje je budno stražarlo Na Allahom putu Sabit al-Bunani Znate li šta je rekao Sabit al-Bunani Kada ga je familija savjetovala da prestane plakati ili će mu protivnom stradati vid Rekao je sabit Rahmetullahi aleyh, Ako moje oči ne budu plakale pa koja mi onda korist od njih La Rekao je sabit Ako moje oči ne budu plakale i straha od Allaha šanuh, Pa koja mi onda korist od njih قلبا اهوا يا قلبا اعشق يا شمسا تشرق في افقي يا وردا في العمر شدا يا حب الاهوا يا قلبا اعشق يا في افقي يا وردا Rekao je Hasan al-Basri rahmetullahi ta'ala alayh: "Ničje oko neće biti okupano suzama prolivenim iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Adamutiyer neće biti spašen od Lice koje bude obliveno suzama od sjećanja na Allaha dželle neće pogoditi nikakva oskudica niti će ga zadesiti ikako poniženje. Svako djelo se može izmjeriti i nagrada mu se odrediti." osim suze prolivene iz straho poštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato će ona, ta suza od Jahannamske vatre ublažiti onoliko koliko uzvišen Allah, je Allah šanom, bude htio. Kada bi samo jedan čovjek iskrino zaplakao iz straho poštovanja prema uzvišenom Allahu, kada bi samo jedan čovjek iskreno zaplakao iz straho poštovanja prema uzvišenom Allahu, kaže Hasan al-Basri, ja bih se da će se uzvišeni Allah samo zbog toga smenovati cijelom, cijelom njegovom narodu. Ovo su, dragi moji brate, plemintaj, cijelna sestra, bili ljudi. Ovo su bile generacije koje su se istinski bojale uzvišenog Allaha. To su bili ljudi koji su spoznali svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im je on uzvišeni u njihova srca ulio straho poštovanje prema njemu. Očistio je njihova srca, učvrstio ih na dobru, I sačuvao ih greha, aznaj znaj, plementi moji brate, da oko neće zasuziti, sve dok se srce i duše ne ištiste. <im> شيء أنسى فالماضي يحمل أزهار والحاضر تبسم شفتا ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعاه يعطيه سرورا يرعاه أمي يا حب الأموى يا قلب أعشق دنيا كاجة مكهول رحمة الله تعالى عليك Ljudi s najnježnijim srtima su oni koji najmanje griješe Ljudi s najnježnijim srtima su oni koji najmanje griješe Kaže Ahmed ibn Sahl rahmetullahi ta'ala alaih Rekao je Ebu Muavija al-Asved O Ebu Ali O Ebu Ali Ko poveća svoju iskrenost prema Allahu Njegove oči se orose suzama i ukoliko zamoli, ukoliko uči dovu Allahu džel lošanu, njegova se dova, njegova se dova prima i uslišava. Nama, dragi moji brate plebenta i sestro, nema drugog puta osim da se vratimo islamu i da ga praktikujemo onako kako su ga praktikovali ovi ljudi, ove prve generacije, jer ti ljudi su bili oni Čija su tajna dijela bila kao javna. Njihov govor pratilo je dijelo. Kada bi nešto naređivali, oni su bili prvi koji bi tu naredbu djelo dijelo sprovodili. A ako bi nešto zabranjivali, bili bi prvi koji bi se toga klonuli. Bili su naovisni od ljudi, a ljudi su bili u potrebi za njima. Pogledajte njihovo stanje i pogledajte naše. Oni su govorili o ponosu i veličini islama, a mi... Mi govorimo o ponosu i veličini naših duša. Govorili su kako da uzvi se Allahu uđalašanuhu riječ. La ilaha illa Allah, Muhammadur Kako da uzvi se Allahu uđalašanuhu vjeru. A mi tražimo načine i puteve kako da postanemo poznati među ljudima. Oni su govorili... I tražili su puteve kako da spase ljude džehennemske vatre. Govorili su o zadovoljstvu milostivog Allaha kako da postignu to zadovoljstvo. A mi govorimo svaki dan. Mi svaki dan govorimo o Dunjaluku kako da ga steknemo. Govorimo o zadovoljstvu ljudi kako da te ljude pridobijemo za sebe. La ilaha ila Allah. Jadnici, griješimo, a vidimo sebe kao dobročinitelje. Ne znalice smo a se učenjatima, škrtarimo, a smatramo se drživijima, sve više i više iz dana u dan, naše riječi i naša dijela, nalikuju riječima i dijelima ludaka, a mislimo da smo pameti naprotiv prepametni, život nam je kratak, a nade duge, zalim smo, činimo nasilje, a smatramo da je nama nasilje učinjeno, ne vodimo računa o našoj hrani, jeli halal, ili haram, a smatramo se pobožnjacima, ne sprovodimo Allahov subhanahu wa ta'ala zakon, ne sprovodimo Allahov subhanahu wa ta'ala zakon, ne posupamo pošariatu, a smatramo se pravednim, tražimo znanje, tražimo znanje kako bi njime stekli dunjanuk, a vidimo se kao oni koji ga traže samo radi Allaha djela šanuhu, la hawla u la illa billah, la hawla u la illa billah, dragi moji brate, budimo pametnije razboriti, obračunavajmo se sa svojim dušama, upitajmo se koliko smo suza prolili iz straha od uzvišenog Allaha, jer ne zaboravimo da je plać iz straha, kako reče islamski učenjak Ebu Hazimu rahmetullahi ta'ala, ali ih, ključ za postizanje Allahove milosti. Pogledajmo stanje naših srca. Ispuneli se naša srca strahom kada se uzvišeni Allah spomene. Ispuneli se strahom kada čitamo Allahove džalešanu ajto džahennemu. Obuzmeli naša srca strah i naše kože jeza kada vidimo mezarje i njegovu tišinu. Sjetimo li se smrti i smrtnih muka. Prisjetimo li se kabura, mjesta koje nas sigurno čeka. Prisjetimo li se dana obračuna kada će svi ljudi od prvog do posljednjeg Biti sabrani pred uzvišenim Allahom, sjetimo li se sirata, puta preko djehennama i njegove oštrine. Popravimo, dragi moji vrate plementaj, cijedna sestro svoj odnos, svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pripremimo se prije nego što nam smrt dođe, obračunavajmo se prije nego što nam bude obračunavano. Plačimo prije nego što dođe dan plaća, puštajmo svoje suze. Iskrino radi allaha jalla shanuhu prije nego što dođe dan kada će ljudi umjesto suza hušta ti krv. poslanika sallallahu alejhi ve ala dva oka neće pržiti džehenemska vatra oko koje je plakalo iz straha prema Allahu subhanu ve taala i oko koje je budno stražarilo na Allahom putu ne zaboravimo da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve ala alihi ve neće ući u džehennem čovjek koji je plakao iz straha poštovanja prema Allahu kao što se neće m kao što se neće m vratiti u veme Ne zaboravimo hadis Allahog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallamu kome kaže Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad onoga dana kad neće biti drugog hlada osim njegovog subhanahu wa ta'ala Pravednog vladara, mladića koji je odrastao u obožavanju uzvišnjog Allaha, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji su se zavoljali U ime Allaha Jallašanuhu, koji su se u njegovo ime sastali i koji su se u njegovo ime rastali. Čovjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa žena, pa je ona rekao, ja se bojim Allaha Jallašanuhu, čovjeka koji je dao sadaku, tako da nije znala njegova lijeva ruka, šta je dijela desna. I čovjeka koji se u samoci sjetio Allaha Jallašanuhu, pa su mu suze. Pa su mu suze potekle iz očiju. Plačimo, dragi moji brate. Možda nam se uzvišeni Allah smiluje. Možda nekoliko iskrenih suza budu razlog naše vječne sreće na hiradu. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الجنة الجنة جبتي برما كنوت تستيما نيشبتي نيود يدنوك دالكو أوهي Što vam je obećano svakom onom koji se kajao i čuvao, koji se milostivog bojao iako ga nije vidio i koji je srce odano donio. Plačimo, plačimo dragi moji brate, ne reci ne mogu, možeš, navikavaj svoje oči na plać, osami se s uzvišenim Allahom u zadnjoj trećini noći, reci sam sebi, sada me ne vidi niko. O si moj uzvišni gospodar Priznaj svoje grijehe uzvišnum Allahu Podignu ruke i reci Ebu u leke bi ni'metike aleje Ja priznajem uzvišni Allahu Tvoje blagodati prema meni Ja priznajem uzvišni Allahu Tvoje neizmirne blagodati prema meni Va abu u bi dhenbi Fa gfirli Fa la ya gfiru dhunuba ila ant A priznajem i svoje grijehe O mi Jer samo ti, uzvišeni Allahu, uistinu opraštaš grijehe. Prisjeti se, dragi moji brate svojih grijeha. Prisjeti se Allahove veličine. Prisjeti se svoga stanja na sudnjem danu. Možda pustiš suzu, pa makar, makarona bila mala kao glava mušice. zaboravi hadis Allahog poslanika sallallahu alihi wa ala alihi wassalam i čovjek koji se u samoći sjetio Allaha pa su mu suze potekle iz očiju takvom pripada Allahov hlad na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada kažem ovaj govor in i molim uzvišnog Allaha da nas učini od njegovih iskrenih robova molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama da oprosti mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama a molite ga i vi jer naš uzvični gospodar Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji prašta voli opraštanje pa ga molimo da nam oprosti alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا عادل على الزفرات غير حشاك لو كان قلبك ما حشاك مما عنده حشاك